Розділ двадцять четвертий, у якому Рейневан замість Угорщини йде в замок Бодак у Золотостоцьких горах. Він ще цього не знає, але вийти звідти зможена інакше, як іномним вентом. Вони їхали дорогою на бордо. Спочатку швидко, раз по раз озираючись назад, але невдовзі сповільнили темп. Коні перетомилися, та й вершники, як з'ясувалося, були в найкращому стані. У сідлі горбився і постогнував не тільки Вольден за син, обличчя якого було сильно поранене вм'ятим шоломом. Травми інших, хоч не настільки ефектні, усе-таки явно давалися в знаки. Охкав ноткервий рах, притискав до живота лікоть і шукав зручного положення в сідлі та сіло де тресков. У закликав святих куну вітрам, скривлений як середа на п'ятницю. Пашкорим баба обмацував бік, Лаявся, плював на долоні і роздивлявся плювки. З усіх реобрітерів тільки по фон Кросіву нічого не було помітно. Або йому перепало трохи менше, ніж іншим, або ж він умів краще переносити біль. Врешті-решт, бачачи, що йому весь час доводиться зупинятися і чекати на відсталих товаришів, Буко вирішив облишити дорогу та їхати лісами. Сховані в гущавині, вони могли їхати і повільно, не ризикуючи, що їх... Наздожене погоня. Ніколетта, катежина Біберштайн, під час їзди не зронила ні найменшого звуку. Хоча зв'язані руки і поза на лузі сідла губертика поза сумнівом дошкуляли її і було для неї обтяжливими, дівчина жодного разу не застогнала, не вимовила ні слова скарги. Вона бездумно дивилася прямо перед собою. Було видно, що вона поринула в цілковиту апатію. Рейневон, Кілька разів пробував непомітно сконтактуватися з нею, але без помітного результату вона уникала його погляду, відводила очі, не реагувала на жести, не помічала їх або вдавала, що не помічає. Так було аж до переправи. Через низ вони переправилися вже надвечір у не дуже мудро вибраному місці, яке тільки здавалося мілким, зате течія тут була значно сильніша, ніж можна було сподіватися. Серед шерварку, хлюпання лайок і ржання коней, Ніколета зісковзнула із сідла і була би скупалася, коли б не Рейневан, який завбачливо тримався поблизу. «Тримайся!» – шепнув він їй на вухо, піднімаючи її і притискаючи до себе. «Тримайся, Ніколета! Я витягну тебе звідси!» Він знайшов її маленьку вузьку долоню, стиснув. Вона відповіла міцним потиском. Від неї пахло м'ятою і лепахою. «Гей!» – крикнув Буко. «Гей, ти! Хагенав! Лиши Губертику!» Самсон під'їхав до Рейневана, забрав у нього Ніколетту, підняв її як пір'їнку і посадив перед собою. «Я змучився й вести, пане!» – випередив Буко Губертик. Нехай верни гора мене трохи підмінить!» Буко вилаявся, але махнув рукою. Рейневан дивився на нього з усе зростаючою ненавистю. Він не дуже вірив у водяних чудовиськ людожерів, які начебто живуть у глибинах ниси поблизу бордо, але зараз багато дав би, аби одне з таких чудовиськ виринуло зі збаламученої ріки і проковтнуло реубрітера разом з його рудувато гнідим жеребцем. В одному я мушу віддати тобі належне, сказав упівголоса Шарлей, розприскуючи воду поруч із ним. У твоєму товаристві не можна знудитися. «Шерлей, я завдячую тобі?» «Ти багато мені завдячуєш, не заперечую!» Демирит натягнув вішки. «Але якщо тобі йшлося про пояснення, то даруй собі. Я впізнав її. На турнірі в зембицях ти вирячувався на неї як тиля. А потім саме вона попередила нас, що в штольці на тебе чекатимуть. Припускаю, що ти маєш перед нею значно більший бор вдячності. Тобі хтось уже пророкував?» що тебе погублять жінки. Чи я буду перший? Шерлею, Не роби собі клопоту, пояснюючи це, урвав деморит. Я розумію. бор вдячності плюс сильний афект. Ерго. Знов доведеться важити головою. Угурщина все далі і далі. Що поробиш? Прошу, тоби тільки про одне, Подумай, перш ніж почнеш діяти. Ти можеш мені це обіцяти. Шерлею, я... Я знав. Обережно, мовчи. А На нас дивляться і поганяй коня, поганяй. А тут тебе віднесе течією. Надвечір вони дісталися до підніжжя Райхенштайна, Золотостоцьких гір, північно-західного відруга прикордонних хребтів Рихлебів і ясиника. У селищі над річкою Бистрою, що стікала з гір, вони збиралися перепочити і підживитися. Але тамтешні селяни виявилися негостинними не дозволили себе пограбувати. І за засіки, яка охороняла в'їзд, на брітерів посипалися стріли, а затяті обличчя озброєних вилами і сокирами кметів схиляли до того, щоби змушувати їх до гостинності. Хто знає, як би воно склалося за звичайних обставин, але зараз поранені у Тома зробили свою справу. Першим розвернув коня та сіло до тресков. За ним поспішив зазвичай запальний римбаба, Завернув, навіть не кинувши обіг села брудного слова, ноткер фон Вейрах. Клять хами!» – наздогнав їх Буко «Треба, як це робив мій батько, принаймні раз на п'ять років розвалювати ті їхні халабуди. Палити їм усе це до голої землі, інакше вони з жиру бісяться. У пиху вдаряються від достатку». Хмарилося. «Від села тягло димом. Гавкали собаки. Попереду чорний ліс». Застеріг Буко з голови кортежу. «Триматися разом! Не відставати! Пильнувати за кіньми!» До попередження поставилися серйозно. Як-не-як чорний ліс густий, вологий і затягнутий туманом масив буків, тисів, вільхів, грабів мав дуже поважний вигляд. Настільки поважний, що аж мурашки по спині забігли. Одразу відчувалося, що десь там у хащах причаїлося зло. Коні хропли і шерпали головами. І якось не викликав особливого здивування побілілий кістяк, який лежав при самому узбіччі. Самсун Медок стиха бурмотів: "Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la Данте. Божественна комедія. Здолавши півшляху життя земного, і раптом опинився в темні хащі, бо втратив правоту поті прямого. «Переслідує мене цей Данте», – пояснив він, помітивши погляд Рейневана. «І винятково пасує», – здригнувся Шерлей. «Симпатичний лісочок, що казати, їхати тут одному потипки. «Не раджу», – промовив під'їжджаючи Гуан фон Сагар. «Категорично не раджу». Вони їхали в гори з хилом, який дедалі крутішав. Закінчився Чорний ліс, залишилися позаду буки, під копитами заскрипіли вапнякий гнез за стукутів базальт. На схилах ярів поросли невеликі скелі фантастичних форм. Наставали сутінки швидко темніло через хмари, які ще однією чорною хвилею насувалися з півночі. Підкоряючись недвозначному наказу Буку, губертик забрав Ніколетту в Самсона. Крім того, бук, який до цього часу їхав попереду залишив на чолі Вереха й Детрескова, а сам став триматися ближче до збройності і бранки. «Псяк рев!» – пробурмотів Рейневан до Шерлея, що їхав поруч. «Я ж мушу її звільнити, а він явно щось запідозрив. Стереже її, і за нами весь час постерігає чого це? «Може…» – тихо відповів Шерлей, а Рейневан з жахом зрозумів, що це зовсім не Шерлей. «Може він придивився до твого обличчя?» Який є дзеркалом як почуттів, так і намірів. Рейневан вилився собі під ніс. Було вже темнувато, але він звинувачував у помилці не тільки присмерк. Сивоволосий чарівник явно скористався магією. «Ти мене видаси?» – запитав він прямо. «Не видам», – не одразу відповів Мах. «Але якби тобі схотілося вчинити дурницю, я сам тебе стримую. Ти знаєш, що я зможу». Тому не роби дурниць, а вже на місці побачимо. На якому місці? Тепер моя черга. Себто як? Моя черга запитувати. Ти що, не знаєш правил гри? Ви не грали в це в університеті. У Квестіони з Декуоді Ти запитав першим. Тепер моя черга. Хто цей гігант, якого ви називаєте Самсоном? Мій супутник і друг Зрештою, чому б тобі не запитати його самому, затаївшись під магічним камуфляжем? Я намагався, невимушено зізнався черівник. Але він битий жак, камуфляж розпізнав на люту. Де ви його викопали? У монастирі бенедиктенців. Але якщо це Квадлібет, то тепер моя черга. Що знаменитий Гуан фон Сагар робить у комітеві Буку фон Кросіга, шльонського лицаря грабіжника? Ти чув про мене? А хто не чув про Гуана Фонсагара і про Мата Верміса? Могутнє заклинання, яке влітку 1412 року врятувало від сарани поля над Везером. Царине було не так уже й багато, скромно відповів Гуан. А щодо твого запитання, ну що ж, забезпечую собі харч і чисту білизну. Який неякий рівень побуту, цінує ясна річ деяких обмежень. Які часом стосується совісті? Рейнмар дебеляв. Черевник вразив Рейневана поінформованостю. Грав запитання не диспут про етику. Але я відповім. Часом так, що вдієш. Проте совість як тіло і можна гартувати. Або кожна палка має два кінці. Ти задоволений відповіддю. Настільки, що більше запитань немає. Значить, я виграв. Гунфон Сегер підігнав Вороного. «А що до дівчини? Не гарячкуй і не роби дурниць, кажу тобі. На місці побачимо. А ми вже майже на місці, перед нами ущелина, так що бувай, бо робота чекає». Довелося затриматися. Дорога, що круто здіймалася вгору, частково ховалася в кам'янистому осипі, утвореному сувом схилу. Частково обривалася і зникала в прірві. Провалля було заповнене сизим туманом який не давав змоги оцінити справжню його глибину. По той бік мерехтіли вогники, бо вваніли контури споруд. «Спішуйтеся!» – скомандував Буко. «Пане, гони просимо!» «Тримайтеся коней!» Мах став на краю урвище, підняв свою кривулясту палицю. «Міцно тримайте!» Він змахнув костором, крикнув заклинання, яке знову, як і на сціборовій вирубці, прозвучало по-арабськи, але набагато довше, заплутане, складне, за інтонацією теж. Коні захропли, позаткували, голосно б'ючи копитами. Повіяло холодом, раптово, зненацька, їх охопив крижаний холод. Мороз почав щипати за щоки, затріщав у носах, затуманив слізьми, сухо і болюче ввірвався вдихання в горло. Температура різко впала. Вони опинилися немов би всередині сфери, яка, здавалося, усмоктувала весь холод світу. «Римайте коней!» Буку затолив обличчя рукавом. Вольден з застогнав, тримаючись за перебинтовану голову. Риневен відчув, як німіють пальці, стиснуті на ремені поводу. Притягнутий чарівником весь холод світу досі лише відчутний раптом став видимим, набув Форми білого сяйва, що клубочилося над прірвою. Сяйво спершу заіскрилося сніжками, потім сліпуче побіліло. Пролунав протяжний, наростаючий тріск, хрустке крещендо, яке досягло кульмінації у скляному й протяжному, як дзвін акорді. «Твою!» – почав Рембаба і не докінчив. Над прірвою перекинувся міст. Місти з льоду, який скрився і виблискував, немов діамант. Уперед. Гун фон Сагар міцно схопив коня за вішки біля самого монштука. Переходьмо. А воно витриме, не трісне? З часом трісне, знизав плечима мах. Це дуже нетривка штука. Кожна мить зволікання збільшує ризик. Наткервий рег більше запитань не ставив і поспішно потягнув коня загоном. За ним ступив на міст куну вітрям, наступним рушив Рюмбаба. Під кови дзвеніли по льоду, котилося скляне відлуння. Бачачи, що Губертик не може дати собі ради з конем і катажиною Біберштайн, Рейневан поспішив йому на допомогу. Але його випередив Самсон, узявши дівчину на руки. Буко Кросіг тримався поблизу, дивився уважно, а руку тримав на руків'ї меча. «Не довіряй нам», – подумав Рейневан. Підозрює, міст, від якого тягнуло холодом, дзенькав під ударами копит. Ніколетта поглянула вниз і тихо зойкнула. Рейнемон теж глянув і проковтнув слину. Крізь крижаний кристал, виднілося дно яру затягнуте туманом, з якого стирчали верхівки ялин. Швидше. підігнав спереду Гуан фонсигар, наче знав. Міст затріщав. На очах почав білішати, ставати матовим. У багатьох місцях побігли довгі лінії тріщин. «Прочі ж, прочі ж, зараза!» – поквепив Рейнована та сіла до треску, в який вів Вольдена. Хриплі коні, що їх тягнув Шарлей, замикали процесію. Тварини ставали все більш неспокійними. Косили очима, перебирали ногами. З кожним ударом копита на мосту додавалося тріщин і рисок. Конструкція поскрипувала і стоганіла полетіли додолу перші відламки льоду. Рейневан нарешті наважився подивитися під ноги і з невимовним полегшенням побачив скелю, каменисті уламки, які проступали з-під крижаної брили. Він був на другому боці. Усі були на другому боці. Міст захрускотів, затріщав і розвалився з гуркотом і скляним стогоном. Розсипався на мільйони близкітливих осколків що летять вниз і беззвучно перенають у мрячну безодню. Рейневан голосно зітхнув, підтриманий хором інших зітхань. «Він завжди так», – сказав у півголоса Губертик, який стояв поруч. «Пан Гугон знається. Так тільки каже. Не було чого боятися. Міст удержує, падає завжди тільки по тому, як перейде останній. Кілько би не переходило, пан Гугон тільки так собі шуткувати любить». Шарлей коротким словом охарактеризував і Гуона, і його почуття гумору. Рейневан озирнувся. Побачив увінчений з обцями мур, ворота, а над ними чотирикутну чатівню і вежу, яка здіймалася над усім цим. «Замок Бодак», пояснив Губертик. «Ми вдома». «Трохи складнувати вас підхід додому», зауважив Шерлей. «А що ви робите, як магія підведе? Ночуєте на дворі?» «Та де там? Є друга дорога». Від Клоцька отамка проходить, але туди й далі. А то би ми, певно, до півночі мусили їхати. Поки Шерлей відволікав збройності розмовою, Рейниван обмінявся поглядами з Ніколетою. У її очах був переляк, ніби тільки зараз, побачивши замок, вона усвідомила всю серйозність ситуації. Уперше, здавалося, їй приніс полегшення і розраду сигнал, що його Рейниван переслав у своєму погляді. «Не бійся!» І тримайся. Я видобуду тебе звідси, клянуся. Заскрипіли ворота. За ними був невеликий дворик. Ілька Слуг, яких Буков, он кросик замість привітання, обсипав лайкою за те, що повільно рухається, і погнав до роботи, наказавши зайнятися кіньми, обладунками, лазною їжею і питвом. Усім одразу і всім негайно. Раз, два, одна нога тут, друга там. «Вітаю», – сказав Рау – «у моєму патримоніум, панове». У замку Бодак. Формоза фон Кросіх, мабуть, колись була вродливою жінкою. Поза як, як і більшість вродливих жінок, коли проминули молоді літа, вона перетворилася на препаскудне бабище. Її фігура, яку колись, певно, порівнювали з молодою барізкою, тепер асоціювалася радше зі старою мітлою. Шкіра, яку, напевно, колись у компліментах порівнювали з персиком, стала сухою і плямистою, натягнутою на кістках – як на Шевському копиті, через що чималенький ніс, що його колись, мабуть, вихваляли як сексуальний, зробився страшенно відьмуватим. Навіть через набагато коротші і далеко не настільки гачкуваті носи у Шлюнську було прийнято випробовувати бабів водою в ріках і ставках. Як і більшість вродливих колись жінок, Формоза фон Кросіху не помічала цього колись, не брала до уваги факту, що весна її віку минула безповоротно і що вже наближається зима. Це було особливо добре видно по тому, як Формоза вдягалася. Усе її вбрання від ядучо-рожевих черевичків до вигадливої токи, тонка біла хустка-підвійка, муслінова шина, хустина, облягаюча сукня кольору світлого індиго, вишитий перлами пасок, пурпурове парчеве сюрко. Усе це було б до лиця речі юній дівчині. Сюрко – середньовічний одяг – який одягали на костюм котто – чоловіки, або сукню котто – жінки. Довге жіноче сірко шилося з найдорожчих тканин, в тому числі як самий парчі, переважно без рукавів і з глибокими овальними проймами, через які, власне, і було видно нижній одяг, що облягає фігуру. До того ж, коли їй довелося зустрічатися з чоловіками, Формоза фон Кросіх інстинктивно починала кокетувати. Ефект був вражаючий. «Їсть у дім, Богу дім!» Формозе фон Кросіх усміхнулася Шарлею і Ноткереве Вейраху, продемонструвавши вже дуже пожовклі зуби. «Вітаю, пані, по моєму занку! Нарешті ти є, гоне. Я страшенно, страшенно за тобою тужила!» Із кількох почутих під час мандрівки слів і фраз Рейневан зумів скласти докупи такийсякий малюнок ситуації. Звичайно, не дуже точний і не дуже докладний, він не міг, наприклад, знати, що замок Бодак Формоза фон Пеневіць внесла як придане, виходячи заміж з любові за Отто фон Кросіга, збіднілого, але гордого нащадка франконських міністеріалів. І що Буко, син її та Отто, називаючи замок своїм «патримоніум», серйозно грішив проти правди. Назва «матримоніум» була б тут значно доречніша, хоча й передчасна. Після смерті чоловіка – Формоза не втратила маєтку і даху над головою завдяки родичам, впливовим у шльонську паневіцам. І завдяки підтримці паневіців була фактичною і довічною володаркою замку. Проте, що Формозу пов'язувало з Гоном фон Рейнемон також дещо почув під час мандрівки. досить багато, щоб зорієнтуватися в ситуації. Однак природно. Надто мало, щоб знати, що гнаний, переслідуваний Магдебурською єпископською інквізицією, чарівник утік до Шльонська, до родичів. У Сагарів було підкросно наділище від Болислава Рогатки. Потім якось так вийшло, що гон познайомився з Формозою, вдовою Отто фон Кросіга, фактично і довічною володаркою замку Будак. Формоза вподобала собі чарівника, Відтоді він і мешкав у замку. «Страшенно тужила!» повторила формоза, спинаючись навшпиньки у своїх рожевих черевичках і чмокаючи черівника в щічку. «Передягнися, мій любий, а вас, панове, запрошую, запрошую!» На величезний дубовий стіл, що займав середину зали, споглядав з над каміна гербовий вепр Кросіїв, який на закіптявленому та оброслому павотиною геральдичному щиті Сусідів із чимось, що було важко ідентифікувати. Стіни були обвішані шкурами і зброєю, проте ні те, ні те не справляло враження придатного до використання. Одну зі стін займав тканий в арасі фламандський гобелен, на якому було зображено Авраама, Ісака і барана, що заплутався в чагарнику. Комітіва в акетонах із від обладунків розсілася за столом. Настрій спочатку досить понурий, дещо покращила викочена на стіл бочівка. Але його знову зіпсувала формоза, яка повернулася з кухні. «Чи мені не причудилося?» – запитала вона, грізно показуючи на Ніколету. «Буко, ти викрав доньку пана Наштольцю?» «Казав же я сучому синові», – пробурчав Буко до вираха, щоб не пошталакав». Штукар ж сраний, пельку ні на півотчинаша закрити не вдержить. Я сам хотів вам, пані матко, сказати і викласти все, як було, а вийшло воно так. Як у вас вийшло, я знаю, перебула формоза, явно добре поінформована. Ростелепи ви, тиждень змарнували, а здобач у них хтось під носа. Молодим я не дивуюся, але ви, пане фон Вейрах, чоловік зрілий, статечний. Вона всміхнулася до Ноткера, й опустив очі і беззвично вилився. Буко збирався вилаятися в голос, але Формоза погрозила йому пальцями. «І викраде у чи решт такий дурень донку Яна Біберштайна, Буко! Чи ти вже до краю розуму збувся?» «Ви, пані матко, спочатку поїсти дали», – обурено сказав Реобрітер. «Сидимо тут за столом, як на тризні, голодні, аж сором перед їдьми». Відколи це у кросі такі звичаї. Їсти дайте а про справи потім поговоримо. Їжа готується. Зараз подадуть, і випити вже несуть. Звичаї в мене не вчи. Вибачте, панове лицаря, васмось, пане, я не знаю, і тебе гоже, юначе. Цей велиць себе шарлем звати, згадав про свої обов'язки буку. А цей молодий крин марфон Хегенау. Він як нащадок славетного поета. Ні. Повернувся Гуон фон Сагар, переодягнений у простори у пелян з великим хутряним коміром. Одразу ж з'ясувалося, хто користується найбільшим фавором у володарки замку. Гуон негайно отримав печену курку, миску вареників і кубок вина. Причому Формоза подала все це особисто. Черівник, не бентежачись, почав їсти, спогорда ігноруючи голодні погляди решти компанії. На щастя, решті не довелося довго чекати. На стіл на превелику загальну радість в'їхала, поширюючи поперед себе хвилю розкішного аромату, велика миска свинини, тушкованої з родзинками. За нею внесли другу, горою бранене з шафраном, потім третю, повну різної вареної дичини в соусі. А за усім цим – горщики з кашею. З не меншою радістю присутні зустріли кілька внесених жбанів, наповнених, як негайно було встановлено, подвійним медом і угорським вином. Компанія взялася до їжі в поважному мовчанні, яке переривало тільки плямканням і тости, що виголошували час від часу. Рейневан їв обережно і знаючи міру. Пригоди останнього місяця навчили його, які сумні наслідки має обжерливість після тривалого голодування. Він сподівався, що в Бодаку не звикли забувати про слух, відтак Самсон не приречений постати. Усе це потривало деякий час. Нарешті Букофон Кросіх попустив пояс і ригнув. Тепер, сказала Формоза, справедливо вважаючи, що це був сигнал закінчувати першу страву. Може, час і про інтереси поговорити, хоча здається мені, що тут немає про що говорити поза кепський інтерес Біберштейна донька. «Інтереси, пані матко, та моя справа при всій повазі», – сказав Буко, якому випити угорське додало впевненості в собі. «Це я на промисел ходжу, і добро до замку зношу також я. Моя праця тут всіх годує, напуває, вдягає. Я життям ризикую, а коли з волі Божої настане мені гаплика, тоді-то ви всі спізнаєте, як вам погано стане, якщо не доскіпуйтесь». «Ви тільки подивіться!» Пормоза взяла руки в боки, повернулася до реобрітерів. «Ви тільки подивіться, як він дметься, мій найменшенький. Він мене годує і вдягає. Єй-богу, й сміх отрісну. Гарний би я вигляд мала, якби тільки на нього розраховувала. На щастя, є в бодаку глибоке підземелье, у ньому скрині, а в скринях те, що туди поклав твій батько-дитинко, і твої брати упокій, Господи, їхні душі». Вони вміли здобач у дім зносити. Вони не дозволяли обвести себе довкола пальця. Доньок вельможам не викрадали, як дурні. Вони знали, що роблять. Я теж знаю, що роблю. а на штольці викуп заплатить. І ще чого, перебила його формоза. Біберштайн заплатить дурнити. Він на донышці хрестик поставить. А тебе дістане. Помститься. Траплялося вже щось подібне в лужицях. Знав би про це, якби вмів слухати. Пам'ятав би, що сталося з Вольфом Шлітером, коли він подібною витівкою щепився з Фрідріхом Біберштайном, паном Нажарах. Знав би, якою Вольфові Шлітеру пан Нажарах монетою відплатив. «Я чув про це», – підтвердив байдужим тоном Гон фон Сагар. Але «І справа ця набула тоді розголосу. Люди Біберштайна напали на Вольфа». Покололи списами, як звір, кастрували, випустили йому кишки. Потім у була популярна приказка «Тягав Вольф разів кілька, поки не поровся на оленячий ріг, дізнався, як той коле». «Це для мене ніяка не новина, пане Сагар», – нетерпляче перебив Буко. «Ви про все чули, все знаєте, все вмієте. Може, замість того, щоб поринати у спогади, продемонструєте нам своє медичне мистецтво». «Пан Вольдан від болю стоне, аж корим баба кров'ю харкає, у всіх кістки ломить, то, може, замість мудрувати, ви б якого зілля нам наготували? Для чого у вас у вежі робітня? Тільки аби диявола викликати?» «Зважайте на те, з ким говориш!» – вибухнула формоза, одначе чарівник заспокоїв її жестом. «Стражданим справді водиться допомогти в потребі!» – сказав він, піднімаючись за столу. «Пане Рейн Марихагене, чи можете ви мені пособити?» «А вже ж! Рейн, він теж піднявся. Звичайно ж, пане фонсагар. Вони обидва вийшли». "Обоє чеклуни», – пробурчав у слід Імбуко. «Старий і молодий. Чортове поріддя!» Лабораторія черівника була розташована на найвищому і явно найхолоднішому ярусі вежі. З вікон, якби не те, що вже залягала пітьма, Напевно, було б видно чималий шат Клоцької назвини. Як оцінив оком спеціаліста Рейневан, лабораторія була обладнана по-сучасному. противагу магам і алхімікам старшого покоління, які полюбляли перетворювати свої робітні на повні різного непотребу барахолки, новочесні чарівники віддавали перевагу лабораторіям, влаштованим і оснащеним по-спартанськи. Там було тільки справді необхідне. Крім користі на кшталт Порядку та естетики, таке облаштування мало ще й ту перевагу, що полегшувало втечу. Відчувши загрозу з боку інквізиції, новочасні алхіміки втікали за принципом омніомео ме компорто, ну, все своє ношу з собою Литина, не озираючись на залишене безжалю рухоме майно. А от маги традиційної школи. До останнього захищали своє пудолок крокодилів, засушених риб пил, гомункулів, заспиртованих змій, безварий мандрагори. І закінчували життя на вогнищі. Гуон фон Сагар витягнув зі скрині оплетений соломою глечик. Наповнив два кубки рубіновою рідиною. Запахло медами-вишнями. вже це, поза сумніву, був кіштранг. – він вказав на стілець. «Рейн, але фон Беляу!» Вип'ємо, робити нам нічого. Готових камфорних мазів від синців у мене великий запас. Це, як ти здогадуєшся, ліки у бодаку дуже ходові. Краще йде, здається, тільки відвар від похмілля. Я запросив тебе сюди, бо хотів порозмовляти. Рейневан озирнувся. Йому подобався алхімічний інструмент Гуна, що тішив око чистотою і порядком. Йому подобалися реторти і атонор. Подобалися рівнесенькі, виставлені, позначені відповідними етикетками, флекончики з фільтрами та еліксирами, але найбільше його захопило зібрання книг. На пюпітрі відкритий, видно, що читаний, лежав Рейневан одразу впізнав, в лесниці в нього був такий же примірник: Некрономікон Абдула Аль-Хезреда. Поруч на столі стосами лежали інші відомі йому чорнокнижницькі гримуари, Грен Гримуар. Статути папи Гонорія, «Главікула Соломоніс, лібер Йоксототіс», Ототіс, лі лямегітона також Пікатрікс, знанням якого не так давно похвалявся Шарли. Були й інші знайомі йому медичні і філософські трактати, Арспарва Галена, Канон Медицина віцени, лібер медициналіс ад. альмансорум, раза Ехрабаддін, Сабура Бенсала, Анатомія Мондіна до да Луці. Зохар Кабалістів, Де Принципі Сорігена, Сповідь Святого Августина, Сумма Томи Аквінського. Були там, зрозуміло, і опера магні алхімічної науки. Основні твори латино. Лібер Луціс Меркуріорум, Раймонда Лула. The Mirror of Alchemy, Роджера Бекона. Хепта П'єтро Діабано. «Ла лівре дес Фігурис с – «Ніколя Фламеля», «Азот» Базилія «Базілія Валентина», «Лібер де секретіс натура» – «Арнольда де Вільянови». Були справжні раритети – «Гриморіум верум», «Деверміс містеріс», «Теософія пневматіка», «Лібер луна» і навіть «Горезвісний червоний дракон». «Для мене є великою честю». Рейнмар відпив трохи кіштранку. Щоб порозмовляти зі мною захотів знаменитий Гон фон Сагар, якої я готовий був зустріти де завгодно, проте не в замку релбрітерів, докінчив Гон. Що ж, це рука долі, на яку я, втім, аж ніяк не нарікаю. В мене тут є те, що я люблю. Тише, спокій, відлюддя. Інквізиція, мабуть, про мене вже забула. Забув також, мабуть, велебний гунтер фон Шварцбург. Архієпископ Магдебурський, який колись страшенно на мене заповзявся, твердо вирішивши відплатити мені багаттям за те, що я врятував країну від сирани. Тут у мене, як бачиш, лабораторія. Я трохи експериментую, трохи пишу. Часом, щоб ковтнути свіжого повітря та відпочити, виїжджаю з Буку на розбійницький промисел. Загалом Червник важко зітхнув. «Загалом жити можна, тільки от...» Риневен чимно стримував цікавість, але Гонфон Сагар був налаштований на відвертість. «Формоза!» – скривився він. «Яка вона ти сам побачив?» «Ексікатум ест фаенум фіолос!» П'ятдесяти п'ять років стукнуло бабі, а вона замість того, щоби слабувати, хорвати та думати про вічне, без перестанку репетуєшка стара. «Щоб я її грав раз за разом, рано, ввечері, вдень, вночі, а ще й щораз то вигадливішим способами. Шлонок собі псяма нирки руйнує афродизіаками, але мушу старій догоджати. Якщо не покажу себе в ліжко, то втрачу її прихильність, а тоді Букко мене звідси викине». Рейневан не прокоментував і цього разу. Чарівник роздивлявся його проникливим поглядом. «Букко фон Кросіх!» Поки що мені підкоряється, але недооцінювати його було б нерозважливо. Хоча він і телепень, але у своїх злих схильностях часом буває такий заповзятлий і вигадливий, що аж мороз по-під пробирає. Тепер в афері з Біберштанівною він теж чим-небудь блисний, я в цьому переконаний. Тому я вирішив тобі допомогти. «Ви мені, але чому?» «Чому, чому?» Тому що мені не до смаку, щоб Ян Біберштайн почав тут облогу. Інквізиція викупала моє ім'я в архівах. Тому що про твого брата Петра Збиляви я чув тільки найкраще. Тому що мені не сподобалися кажани, яких хтось напустив над тебе і твоїх друзів у цістерціянському бору. Тандем, тому що Толе до Альма-Матер Ностра Ест. Тут наша спільна Альма-Матер. Латина. Я не хочу, щоб ти погано скінчив мій, побратиме в магічному мистецтві. А погано скінчити ти можеш. І з Біберштайнівною тебе щось пов'язує. Цього ти не приховаєш. Не знаю, давній ефект чи з першого погляду, але знаю, що Аманти Саментис. Ну, дорозі, ти був на волосину від того, щоб підхопити її на сідло і кинутися галопом. Але тоді ви обоє загинули б в чорному лісі. Зараз теж. «Якщо ситуація ускладниться, я готовий схопити і в оберемок, і зіскочити з мурів. Я дуже помиляюся». «Не дуже». «Я ж казав, амантис-аментис». І черівник усміхнувся кутиками губів. «Так-так, життя – це справжній нарентурн. До речі, ти знаєш, який нині день, або точніше, яка ніч?» «Не дуже, мені трохи переплуталося дати». «Ідеться не про календарі брешуть. Важливіше, що на сьогодні припадає осіннє рівнодення. Аквіноктіум отумналіс». Він підвівся, витягнув з-під столу різьблену добову лавку довжиною приблизно два лікті та висотою трохи більше ліктя. Поставив її біля дверей. Із шафи вийняв глиняний глечик, зав'язаний телячою шкірою і позначений етикеткою. «У цій посудині...» Я зберігаю досить специфічну мазь, приготовлену за класичними рецептами суміш. Ресіпе, як бачиш, я написав на листку. соланом, дулькамара, соланом нігер. Барець, перстач, листя, тополі, кровка, жена, цикута, червоний мак, портулак, дика, селера. Єдине, що я змінив, то це жир. Рекомендований Гріморіум Вером. Жир, витоплений з нехрещеної дитини, я замінив соняшникову олію. Дешевше і довше зберігаються. Невже це... Невже це те, про що я думаю? Двері лабораторії? Чарівник, не мов би, і не почув запитання. Я не зачиняю ніколи. У вікні, як бачиш, немає град. Мазь я ставлю сюди, на стіл. Як і накладати, ти очевидічки знаєш. Раджу накладати ощадливо, вона дає побічні ефекти. А чи це взагалі безпечно? Немає нічого безпечного. Гунфон фон Сагер знизав плечима. Абсолютно нічого. Усе теорія. А як говорить один з моїх знайомих, Грау Тойрер Фроєнд із Алі Теорії. Але я Рейнмари, холодно рвав йомах. Май совість, я сказав і показав тобі досить, щоб мене можна було підозрювати в співучасті. Не вимагай більшого. Ну, нам час вертатися. Візьмемо унгвентум з камфорою, щоб намазати болячки наших побитих розбійників. Візьмемо також екстракт папаверсомніферум. Він в гемової білі присипляє. Сон же лікує дає спокій. А крім того, як кажуть, квідорміт нон пекат то спить, то й не грішить, і не заважає. Допоможи мені, Рейнмари!» Рейневан підвівся. При цьому він необережно зачепив стосик книг та швидко підхопив їх, урятувавши від падіння. Поправив книгу, яка лежала на горі. Довжелезний напис на політурці ідентифікував її як «Бернарді Сільвестрі Лібрі Дуо, квобус титулі «Мегакосмос ет мікрокосмос». Читати далі Рейнованові не хотілося. Його увагу привернула друга Інкунабула, яка лежала знизу, слова, з яких складалася назва. Він раптом усвідомив, що вже бачив ці слова, точніше їх фрагменти. Він досить різко відсунув у бік Бернарда Сільвестра і зітхнув. «Доктор Євангелікус, супер омнис Євангелістас, я не свіхлів Англікус, де бласфемія, де апостасія» «Симонія, де потестати папаї, де композиційони хомініс. Англікус, а не базілікус», – подумав він. «Симонія, а не Санктимонія. Папає, а не папілає. Обгорілий аркуш із повойовець. Рукопис, який Петерлін наказав спалити, це був Джон Вікліф». «Вікліф?» Він, мимоволі, повторив думку в голос. «Віклєф який й правду скаже. Спалений, з могили викинутий». Жо? Гонфон Сагар повернувся, тримаючи в руках два слойчки. «Кого викинули з могили?» «Не викинули, ще викинуть». Рейневан думками все ще був далеко. «Так сказано в пророцтві. Джон Віклєф, доктор Євангелікус. Брехун. Ось що єретик, але в Голіардській пісні він той, хто правду скаже. Похований у лютерворті в Англії». Його останки будуть викопані і спалені. Попіл викинуть у ріку Ейвон, і він попливе в море. Це станеться через три роки». «Цікаво», – серйозно сказав он. «А інші природства? Далі Європи, світу, християнства». «На жаль, тільки Вікліф». «Трохи кепсько, але краще щось, ніж нічого. Кажеш, викинуть Вікліфа з могили через три роки?» «Подивимося, чи вдасться якось використати ці відомості. А ти, якщо вже ми про це заговорили, чому так Вікліфом, перепрошую, мені не треба була? Теперішні часи таких запитань не ставлять. Віклиф, Вальдхаузен, Гус, Єронім, Йохим. Небезпечні книги, небезпечні погляди. Вже багато хто через це життя втратив». «Багато хто?» – подумав Рейневан. «Справді, багато хто». «Ех, Петерліне, Петерліне! Бари посуд і ходімо!» Товариство за столом тим часом уже незле набралося. Творець вигляд мали тільки Буко фон Кросіх і Шарлей. Обжирання тривало, бо з кухні принесли другу страву – ковбасу з дикого кабана в пиві, сир в лад, вестфальську кров'янку і багато хліба. Гуан фон Сагар змазав синці й забиті місця. Рейневон змінив пов'язку Вольдену візусин – Звільнена від бинта, спухла фізіономія Вольдена викликала загальні бурхливі веселощі. Самого Вольдена більше ніж рано хвилював шолом з гунцхугелем, який забули в лісі, який нібито коштував цілі 4 гривні. А За зауваження, що шолом був зіпсований, він відповів, що його можна було б відрихтувати. Вольден був також єдиним, хто випив маковий еліксир. Буко, скуштувавши, вилив відвар на покрите соломою підлогу і вилив Гуона за ярке гівно. Решта наслідувала його приклад. План приспати реобритерів провалився. Угорського вина і подвійного меду не пошкодувала собі Формоза фон Кросіх. Це було видно як із її почервонілих щік, так і з уже дещо недоладної мови. Коли Рейневан і Гуон повернулися, Формоза перестала слати закличні погляди в бік Вейраха і Шерлея, а зайнялася Ніколетто, яка, трохи поївши, сиділа запущеною головою. «Щось вона зовсім», – постановила оцінююча дівчина поглядом, – «не як Біберштайнівна, якось не схожа, талі тоненька, дупа мала. А відколи Біберштайни з погожелями поріднилися, доньки в них переважно більш до пасті. Від погожелів вони успадкували також і кірпаті носи, а в цієї ніс прямий. Щоправда…» Воно високе, якими бувають Синтковичівне, а Синтковичі теж із біберштейнами споріднені. Проте не мають чорні очі, а в цій світло-сині. Ніколетта опустила голову, губи в неї тремтіли. Рейнован вже стискав кулаки та сціплював зуби. «На дітька!» – Буко ж бурнув на стіл обгризане ребро. «Що вона кобила, щоб її так розглядати?» «Тихо будь!» «Розглядаю, бо розглядаю. А якщо знаходжу чому дивуватися, то дивуюся. От хоча б і тому, що вона вже не юнка, лід їй вже під вісімнадцять, то чому ж цікаво вона ще не видана? Може, має якийсь ганж?» «А мені до і ганжі, вженитися на ній, маючи що. «Думка непогана!» Гунфон Сагар підвів очі з надкупка. «А женися, буко, раптус спуелла!» а багато менший злочин, ніж викрадення заради викупу. Може, тобі, пан Наштольці, вибачить це і подаруй, якщо ти йому разом із законною дружиною до них упадеш, Йому не пасуватиме, зятя, коли сувати. Синку, повідьомськи усміхнулася Формоза, що ти на це? Буку глянув спочатку на неї, потім на чарівника, але очі мав холодні та злі. Він довго мовчав, бавлячись чашу. Характерна форма посудини зраджувала їй походження, не викликали сумнівів і вигравіровані краєм під обідком сцени з життя святого Войцеха. Це була чаша для Меси, загарбана, очевидно, під час знаменитого нападу на скарбничого Глоговської колегіати якраз на зелені свята. Я на це охоче відповів би. Урешті решт процідив реобрітер. Взаємно, пане фонсагар, самі на ній женіця. Але ж ви не можете, бо ви священник. Без що вас від селібату звільнив би дідько, якому ви служите. Я, може, на ній ужениться. Раптом заявив, зарум'яніла від вина пошкорим баба. Я її собі вподобав. Тосіло і вітрам пирснули. Ольдан заривотав. Ноткервий рак дивився серйозно. Так здавалося. Отож, глузливо сказав він. «Женися, Пашко! Добре річ із Біберштайнами порадичатися!» «Ова!» – зригнув Пашко. «А я що гірший? Худопахолок? Скертабель, «Римбеабасум! Пакославів син, Пакославів онок!» «Коли ми в Великопольщі в Шльонську-Панами були, Біберштайни в лужицях ще до стоту майже бобрів на болоті сиділи, куру з дерев обгризали, і по людськи ні й бе, ні мене не казали». Оженюся на ній край раз козі смерть. Та тільки послати кого на коні до мого родителя не можна без вітцівського благословення. Буде навіть кому вас женити, продовжував глузувати вирах. Як я чую, пан фон Сагар, духовна особа, може, обвінчати вас хоч зараз, правда? Черівник навіть не глянув на нього, зацікавлений, здавалося, виключно вестфальською кров'янкою. «Годилося б запитати спочатку основну зацікавлену сторону», – сказав він нарешті. «Матримоніум інтерінвітос, нот контра хітор. Одруження вимагає згоди обох нубтурієнтів». «Зацікавлена сторона», – пирснув вирах. «Мовчить, аквітасит консентіт, а мовчить той згоден. А інших основних можемо запитати, чому б ні». «Ей, та то сіло, тобі не куртить женитися? А може, тобі, куно, Вальдане? А ти, мось, пане Шерле, чого ти такий тихий? Як усі, то всі, хто ще воліє стати, даруйте на слові нубтурієнтом!» «А може, ви самі?» – нахилила голову формоза фон Кросіх. «Ага, пане Ноткере! Та ж вам, міркує я собі саме час. Не хочете її за жону? Не вподобали її собі?» «Подобав, а як же?» – хтиво усміхнувся Робрітер. «Але одруження – могила кохання, тому я за те, щоб її просто-напросто всією громадою вийбати». «Час бачу жінкам за столу піти, щоб чоловікам у їхніх чоловічих жартах і забавах не заважати». Формоза встала. «Ходи, дівко, тобі тут також нічого робити». Ніколет ти слухняно встала, пішла як на страту, горблячись, низько схиливши голову. Губи в ней тремтіли, а в очах блищали сльози. Усе це було тільки про людське око, подумав Рейневан, стискаючи під столом кулаки. Уся її сміливість, уся бадьорість, уся рішучість, це все була лише видимість, удавання, наскільки ж усе таки це слабка, тендітна й недолуга стать, наскільки змушена покладатися на нас, чоловіків, наскільки вона від нас залежна. «Гоне!» кинула формоза від дверей. Не змушуй довго себе чекати. Та я вже зараз піду. Черівник підвівся. Утомлений я. Занадто виснажила мене ідіотська гонитва лісами, щоб я міг і далі вислуховувати ідіотські розмови. Бажаю товариству спокійної ночі. Букко фон Кросіх сплюнув під стіл. Відхід чорнокнижника й жінок. Став сигналом ще гучнішої забави і бурхливішої пиятики. Комітєва голосно зажадала більше вина. Служницям, які підносили напої, було відділено належну частку ляпанців, маценців, щипків і стусанів, і вони побігли на кухню, червоні та в сльозах. По ковбасі, напиймося, будьмо здоров'я, щоб ввелося. Пешкурим баба і куно вітрам. Обнявшись за плечі, затягли пісню. Вирах і Тесіло Детресков приєдналися до них. Meum est prositum in таберно море. От sind vina proxima моріantis ori, туc cantabunt летіus angілором хорі. пропітіус propitius уicpotator. Моя доля померти в корчмі. Підсунь ближче келих наливина щоб заспівали ангельські хори. Дай Боже цьому поякові райський відпочинок. Буко фон Кросіх упивався бридко. З кожною чашою він ставав, хоча цей парадоксально, дедалі тверезішим. Від тосту до тосту робився дедалі понурішим, похмурішим, і знову парадоксально, дедалі блідішим. Він сидів, насупившись, стискаючи в долоні свою літургійну чашу, і не зводячи з шарлея примружених очей. Кун вітрем лупив по столу кухлем. на рах рукояттю мізрекордії. рекорді. Ольден з осин хитав перебинтованою головою щось бурмотів, Рембаба йде треско виривли. бі хера херус Бібіт Майлс, бібіт Клерус, бібіт Лія, бібіт Лія, бі бібіт бібіт Велокс, бібіт Піка, бібіт Альбус, бібіт Ніка. Анонім. Карміна Бурана. Зі збірки під назвою Карміна Паторія. П'є пані – п'є пан, п'є п'є священник, п'є той – п'є ця, п'є слуга – зі служницею. П'є швидкий п'є повільний, п'є білий і п'є чорний. Хак, хак. Бук, брате. Важко заточився, обійняв Буку за шию, намочивши вуса. П'ю до тебе, веселімося. Це ж мої курви з Біберштайна незаручені. заручені, уподобав я її. Таж невдовзі клянуся честю, запрошу до себе на весілля. А там і на хрестини, от тоді погуляємо. «Гей, віват, віват, той файний кілочок, котрий ще вмістить під той подолочок». «Будь уважний», – шепнув Рейновановій Шарлей, безпомилково скориставшись нагодою. «Здається, нам доведеться виносити голови». «Знаю», – пошепко відповів Рейнован. «У разі чого, беріть із Самсоном ноги в руки, на мене не оглядайтеся, я ще мушу по дівчину, увежу». Буко відіпхнув Римбабу, але Пашко не здавався. Не турбуйся, Буко. Що ж, права була пані Формоза. Наставив ти сраку, викривши Біберштайному доньку. Але я тебе від клопотів порятував. Наречена це моя, потім будемо сім'я. Пиймо разом ти і я. Ха-ха, то заримував, курва, чисто тобі поет. «Буку, пиймо, веселімося. Давай, давай, гей, віват, віват, той файний кілочок!» Буку відіпхнув його. «Я тебе знаю», – сказав він Шарливі. Уже в Кромоліні так думав, а тепер уже впевнений і щодо місця, і щодо часу. Хоча тоді на тобі була францисканська ряса, опізнаю твою пику, і згадав, де тебе бачив». На Фроцлавському ринку у вісімнадцятому році, того пам'ятного липневого понеділка. Шерлин відповів, сміливо дивлячись просто в примружені очі Реобрітера. Буко покрутив у пальцях свою літургійну чашу. «А ти?» – він повернув злі очі до Ринвана. «Ха, генау! Чи як там тебе справді звати, чорт знає, хто ти такий? Може, теж чернець і попівський бастрюк. Може, тебе пан Ян Біберштайн теж за бунти підбурювання до заколоту в тюрму в Штольці посадив? Я ще дорогою тебе підозрював, бачив, як ти на дібку поглядаєш. Думав, в оказії вичікує, щоб Біберштайнові помститися і у доні під підрібро штрикнути. Але твоя помста, а мої 500 гривень, я весь час мав тебе на оці, перш ніж ти, братику, видобув би ножика, голови би на карку не дошукався». «А тепер», – цідив слова робрітер, – «дивлюся я на твою пику і думаю. А може я помилявся? Може ти зовсім не чегав на неї? Може це афект? Може ти і рятувати хочеш у мене з-під носа викрасти? Так я собі думаю, і злість у мені наростає. За якого дурня ти маєш букко фон Кросіга? Я ж мною трясе, щоб тобі горлянку перерізати, але я стримуюся». «Тимчасово. А можеш закінчити на сьогодні?» Голос Шерлея був абсолютно спокійний. «Можеш закінчити на сьогодні? День був багатий на виснажливій атракції. Усі це відчули на власних кістках. От, прошу глянути, там пан Вольден уже заснув з пикою в соусі. Пропоную подальшій дискусії відкласти адкрас». «Нічого не відкладатимемо адкрас». — Кінець бенкету я оголошу, коли час настане, — гиркнув Буко. — А тепер пий, чернечий сину, байстрюче, коли наливають іти, пий, — хагинав. Звідки ви знаєте, що це не остання ваша пиятика? До Угорщини дорога довга і ризикована. Хто значить доїдете? Адже, мовиться, зрання чоловік не знає, що увечері чекає. — Тим більше, — уїдливо додав Ноткервера. Що пан Біберштайн, напевне, розіслав кінних шляхами. За викрадену доньку майстрашенно на викрадачів заповзятися. Чи ви не чули? ригнув пошкурим баба. Що я сказав? Плювають на біберштайна, адже я на його дочці женюся, адже. Мовчи, перебив його вирах. Ти п'яний. Ми збоку знайшли краще розв'язання. Кращий і простіший спосіб на Біберштайна. Так що ти до нас зі своєю женячкою не лізь, обійдеться без неї. Але я її собі вподобав. Зручений, покладений, гейвіват, той файний. Заткни пельку!» Шерли відірвав погляд від очей Буко, подивився на Трескова. «А ви, пане та сіло?» – запитав він спокійно. «Схвалюєте план товаришів, теж вважаєте його чудовим». «Так!» Відповів трохи помовчавши, Дресков. Хоч мені і прикро, саме таким я його і вважаю. Але таке життя. На гори собі ви занадто вдало пасуєте до головоломки. Вдало вдало, підхопив бук у функросіг. як вдало? З усіх, хто брав участь у нападі, найлегше розпізнають тих, хто був без заборола, Пана Шерле, пана Хагінау, який так хвацько керував викраденою колепкою. «Та й ваш слуга Верведуб теж не з тих, кого можна забути. Опізнають цю пику, та навіть трупа. Усіх, їх, до речі, будуть розпізнавати за трупами. З'ясується, хто на кортеж напав, хто Біберштайнівну викрав. І хто її убив, спокійно докінчив Шарлей, і зґвалтував. Хтиво усміхнувся вирах. Не забуваємо про зґвалтування». Рейневан підхопився з лави. Але негайно сів, придавлений важкою рукою до Трескова, ті ж миті куном вітрам схопив шарле за плечі а булку приставив мізрикордію деморитові до горла. Хіба так годиться? пробурмотів Рембаба. Вони нам тоді, на порятунок. Так треба, обрізав вирах. Перемеч. По шиї з-під вістря стелета потекла цівка крові. Попри це, голос шарлея був спокійний. «Не вдасться ваш план. Ніхто вам не повірить». «Повірять, повірять!» – запевнив Вирах. «Ти здивувався би, у що люди вірять?» «Іберштайн не дасть обвести себе навколо пальця. Ви накладете своїми головами». «А чого це ти мене страхаєш, монаш і сину?» Буку нахилився на черлим. «Коли тобі самому до ранку не дожити?» «Іберштайн, кажеш, не повірить?» «Можливо. Накладу головою. Божа воля!» Але вам, горлянки, однаково переріжу. Хоча б і заради гуадіум, як говорить курвий син Сагар. Тебе, Хагенав, хоча б заради того прикінчу, щоб Сагар віддопекти. А ти його побратим, також чарівник. А що до тебе, Шарлею, то нехай це називається справедливістю, історичною. За Вроцлав, за 18-й рік, решта ватажків бунту наклали головою перед катом на вроцлавському ринку а ти накладеш головою у бодаку байстрюк. «Ти вдруге назвав мене байстрюком, Буко?» «Назвуй і втретє, байстрюк, і що ти мені зробиш?» Шарлий не встиг відповісти. З там розчинилися двері, і увійшов губертик. Точніше, увійшов Самсон Надок, відчинивши собі двері губертиком. У цілковицій тиші, в якій було чути, як пугикає пугач, Літаючи навколо вежі, Самсон підняв зброєносця, якого тримав за комір штани ще вище, і жбурнув під ноги Буко. Губертик пронизливо зойкнув, зіткнувшись із підлогою. «Цей індивид, – промовив у тиші Самсон, – намагався задушити мене встайні вішками. Він стверджує, що з вашого наказу, пане фон Кросіх. Чи не хотіли ви мені це пояснити?» Буко не хотів. «Убити його!» Гаркнув він. Убити курвого сина! Бий!» Шарли змійним рухом звільнився від захвату вітрами, ліктим ударив по горлу Детрескова. та сіло, захрипів і відпустив Рейнована. Рейневан же з лікарською точністю стусонув Рембебу кулаком у побитий бік просто по болючому місцю. Пашко завив і зігнувся навпіл. Шарли підскочив до Буко, сильно копнув його в гумівку. Буко упав на коліна. «Що сталося далі?» Рейневан не побачив, бо та сіло, де Тресков могутньо вдарив його по шиї і жбурнув на стіл. Однак він здогадався, почувши звук удару, хрускіт зламаного носа і сердите ревіння. Ніколи більше!» – почув він чіткий голос Демирита «Не називай мене байстрюком, кросіво!» Тресков схопився і Шарлем. Рейневан хотів кинутися йому на допомогу, але не встиг, перекособочений від болю Римбаба, Ухопив його заду, пригнув. Вирах і вітрам накинулися на Самсона. Веледже рвучко підняв лаву, садонув в неї, в груди, садонув куну, повалив обох, придавив лавою. Бачачи, що рейне в і смікається у ведмежих обіймах Римбаби, підскочив і розкритою п'ятірнею зацідив Римбабів в ухо. Пашко боком пройшов через усю залу і втеліщився чолом у камін, Рейневан схопив зі столу олов'яний джбан і з дзенькотом гупнув ним ноткеровий раха, який намагався піднятися. «Дівчина, Рейневане!» – крикнув Шарлей. «Біжи!» Буко фон Кросіх з ревінням підхопився з підлоги і з його зламаного носа густо стікала кров. Зірвав зі стіни рогатину, розмахнувся і кину віїв Шарлея. Демирит спритно ухилився, спис шарпнув його по плечі і влучив у Вольда на зосин – який, власне, прокинувся, і зовсім розгублений піднявся за столу. Вольден відлетів назад, гримнув спину фламандський гобелен, сповз по ньому сів, і його голова похилилася на ратище, яке стирчало в нього з грудей. Булко і іще голосніше, і кинувся на Шарлея з голими руками, їх немов яструб. Шарлей зупинив його випрямленою рукою, другою врізав по зламаному носі. Букко завив і впав на коліна. На шарлея накинувся де тресков. На трескова куну вітрам, на вітрама Самсон, на них вийрах, на них заюшений кров'ю Буко, на них губертик. Усі перемішалися на підлозі, утворивши щось на кшталт Лакуона з усіма найближчими родичами. Та Рейніван цього вже не побачив. Він щодуху мчав крутими сходами вежі. Він наткнувся на неї перед низькими дворима, у місці освітленому смолоскипом, застромленим у залізний тримач. Вона зовсім не скидалася на заскочену знанацька. Усе мало такий вигляд, ніби вона чекала на нього. «Ніколето! Алькасине! Я прийшов!» Він не встиг розповісти, з чим прийшов. Сильний удар повалив його на підлогу. Він сперся на лікті, дістав ще раз, упав. «Та я до тебе й серцем!» – просапав стоячи над ним із розставленими ногами пашкорим баба, «Я до тебе серцем, а ти мені стусана під бік, болючий бік, ах, ти ж гадий такий! Гей, ти, великий!» Пашко обернувся і всміхнувся широко та радісно, побачивши катежину Біберштайн, пану, яку він собі вподобав, з якої, як він вважав, він був уже по заручених, і з якої він вже бачив себе у мріях, спарованим у подружньому ложі. Але, як виявилося, мріяв він дещо передчасно. Нездійсненна наречена різко вдарила його на відліг кулаком в око. важко вхопився за обличчя. Дівчина для більшої свободи рухів підтягла котарді і сильно копнула його в промежину. Нездійснений наречений скулився, зі свистом утягнув повітря, а потім завив по вовчому і впав на коліна, обіруч стискаючи свої чоловічі скарби. Ніколета ще вище підняла сукню, демонструючи стрункі стегна, з підскоку копнула його в бік голови, крутнулася, копнула в груди. Пашко Рембаба веркицнувся на круті сходи і перевертом покотився вниз. Рейневан піднявся на коліна. Вона стояла над ним спокійна, навіть не дуже захекана. Груди здіймалися не більше звичайного, тільки очі, які горіли, немову пантери, Зраджували збудження. «Вона вдавала, – подумав він, – тільки вдавала, лякливу і настрашену. Обдурила всіх і мене також. Що тепер, Алька-сине? Нагору швидко, Ніколето!» Вона побігла, стрибаючи східцями, мене, наче кіска. І він ледве встигав за нею. «Треба буде, – подумав, – ґрунтовно переглянути свої погляди стосовно слабкості кожної зі статей». Пашкорим баба скотився аж на самий низ сходів і з розгону закотився в залу, насередину майже під стіл. Якийсь час він лежав там, хапаючи ротом повітря, наче витягнутий неводом короб. Потім охнув, застогнав, захитав головою, тримаючись за геніталії. Потім сів. У залі не було нікого, не рахуючи трупа Вольдана з рогатиною в грудях і скривавленого від болю губертика. Який притискав до живота руку явно зламано. Збройносець зустрів погляд рембаби, показав головою на двері, що вели до виходу у двір. Це було зайве. Пашко ще до того почув шум, крики та розмірене гупання, що долинали звідтіля. У залу зазирнула налякана служниця і пахолок, доступ, як у приспівці, сервуску Мансілла. Вони втекли, що він на них глянув. Пашко піднявся, брудно вилаявся. Зірвав зі стіни великий бердиш і з почернілим ратищем усіним дірочками від шашелю. Якийсь час він боровся з думками. Хоча він аж кипів від лютого бажання помститися підступній Біберштайнівні, розум підсказував, що треба допомогти комітіві. «Біберштайнівна від помсти не втече. І зважі виходу немає», – подумав він. «Тому наразі я покараю її тільки гордою зневагою. Спочатку мені заплатять і...» «Інші!» «Зачекайте, вашу мать!» – гаркнув він, накульгуючи в бік виходу в двір і звуків бою. «Це ж боя вас!» Двері вежі ходили ходором від ударів. Шарлей матюкнувся. «Поквапся!» – крикнув він Самсона. Самсон Медок виволік зі стайні двох осідланих коней. Грізно рікнув на пахалка, який зіскочив з перекриття. Пахалок утіг, близькоючи п'ятами. «Ці двері довго не витримають!» Шарлиз біг кам'яними сходами, перехопив у нього вішки. Брема швидко. Самсон теж бачив, як у дверях, якими їм вдалося відгородитися від буку та його друзяк, тріснула й наїжачилася скалками чергова дошка. Залізо дзвеніло обмури, об метал. Було зрозуміло, що розлючені реобрітери намагаються виробити завіси. Справді, не можна було витрачати ні хвилини. Самсон розвернувся. Брема була зачинена на засув. На балку додатково забезпечено масивною колодою. Гігант трьома стрибками опинився при купі дров, висмикнув із пня велику теслярську сокиру, ще три стрибки, і він був уже біля брами. Охнув, підняв сокиру і з величезною силою опустив обух на колодку. Сильніше. викрикнув Шарли, позираючи на двері, що вже розліталися. «Лупи сильніше. Самсон лупнув сильніше. Так що аж затремтіли вся брама і чатівня над нею. Колодка, виріб, мабуть, нюрмерський, не піддалася, проте гаки, на яких трималася балка, наполовину вилізли з мору. Ще раз лупи! Під наступним ударом нюрмерська колодка тріснула, гаки вивалилися, балка з гуркотом впала вниз. Під пахвами. Набравши на пальці мазі з глиняного горщечка, Рейневан стягнув сорочку з плечей і продемонстрував, як накладати. «Намастися під пахвами. І на шию ось так. Більше, більше. Сильно втирай. Швидко, ніколи то у нас мало часу». Дівчина якийсь час дивилася на нього. У її погляді недовіра боролася з подивом. Однак вона не сказала ні слова. Взяла мазь. Рейневан витяг на середину кімнати дубову лавку. Нарості ж відчинив вікно. У лабораторію чорнокнижника ввірвався холодний вітер. те здригнулася. «Не підходь до вікна», – стримав Єреневан. «Краще не дивися вниз». «Алька, вона подивилася на нього. «Я розумію, що ми боремося за життя, але чи ти точно знаєш, що робиш? Будь ласка, сядь верхи на лаву. Час справді не терпить. Сідай за мною». «Краще перед тобою. Обніми мене за талію, обніми сильно, сильніше». Вона була гаряча. Пахла і м'ятою, цього запаху не перебив навіть специфічний аромат гуонової суміші. Готова? Готова. Ти мене не відпустиш? Не даси мені впасти. Швидше загину. Не гинь!» Вона зітхнула, повертаючи голову, через що їхні губи на мить торкнулися. Не гинь, будь ласка, живи. Кажи заклинання. В-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в в в вітхен в в в в в в в «Нічогось і не доткна!» Лава підскочила і здибулася під ними, як норовистий кінь. При всій своїй відвазі Ніколетта не змогла побороти вигулку переліку, щоправда, Рейневан також не зміг. Лева піднялася на сажень. Закрутилися, мов скажена дзига. Лабораторія гуна розпливлася в них перед очима. Ніколетта стиснула пальці на руках Рейневана, як її обіймали. Запищала, але він міг би заприсягтися, що більше від охоти, ніж від страху. Лева ж тим часом рвонула просто у вікно, у холодну і темну ніч, і одразу ж стрімко спікірувала донизу. Тримайся! крикнув Рейневан. Потік повітря заганяв йому слова назад у гортань. Тримайся! Сам тримайся, Боже! А! -а, -а Нюрмерська колодка відпустила, балка з зрюкотем упала, Ті ж миті. Зрізком вивалилися двері, які вели у вежу. На кам'яні сходи висипали реобритери, Усі озброєні і усі розлючені. І до того ж, настільки засліплені жадобою крові, що Буку фон Кроссіх, який гнався першим, спіткнувся на крутих сходах і повалився просто в купу гною. Решта накинулася на Самсона і Шарлея. Самсон зарвів як буйвол, відганяючи нападників дикими самахами сокири. Шарлей теж Ревичі утворив навколо себе вільний простір, підібраною біля ворі талебардою. Але перевага, в тому числі й у бойовій вправності, була на боці реобритерів. Відступаючи від різких випадів і зрадницьких змахів мечів, Самсон і Шарлей заткували. Доти, доки не відчули спинами твердий опір муру. І тут надлетів Рейневан. Бачачи, як на очах ростуть кам'яні плити двору, Рейневан закричав. Закричала Ніколета. Крик, модельований вихором, який перехоплював подих, у воістину пекельне виття дав набагато кращий результат, ніж сама Рейневанова допомога. Крім конові Вітрама, який саме подивився вгору, ніхто з реабрітерів узагалі не помітив вершників на літаючій лаві. Але виття мало просто такі руйнівні психологічні наслідки. Вейрег упав карачки. Римба вилився, крикнув. І розпластався поруч, звалився та сіло до тресков, непритомний, єдина жертва нальоту. Лава, підкірюючи у двір, зачепила його, ударивши в потилицю. Куно вітрям перехрестився і заповз під візок із сином. Буко Кросіх скулився, коли краєчок котарді Ніколетти хльоснув його по вуху. Лева ж злетіла стрімко вгору під акомпанемент ще гучнішого вереску літонів. От Керфон Вайрах витріщався на них, розз'явивши рота. Йому пощастило, що вкрай мока він помітив Шерлея і в останню мить уникнув удару алебардою. Вайрах учепився за ратище, і вони обоє почали шерпанину. Самсон відкинув сакиру, схопив одного з коней за воздечку і вже збирався схопити другого. Підскочив буко і штрикнув його кинджалом. Самсон ухилився, але недостатньо швидко. Канжел розпоров йому рукав і передпліччя. букко не встиг штрикнути знову. Дістав по зубах і покотився під браму. Самсон Медок обмацав передпліччя, подивився на закривавлену долоню. «Допіру зараз, допіру зараз мене таки справді вкурвало», – сказав він повільно і голосно. Він підійшов до Шарлея і Вираха, які все ще виривали один в одного ратища лебарди, і врізив верехові кулаком з такою силою, що старий раубрітер накрився ногами. Пашкорим баба підняв бердиша, щоб рубанути. Самсон обернувся і глянув на нього. Пашко швиденько відступив на два кроки. Шарлей ловив коней. Самсон же стягнув зі стояка при брамі круглий кутий залізом щит калкан. «На них!» Заволав Буко, піднімаючи опущений вітрамом меч. «Вайрах! Куну! Пашко! На них! О, Боже!» Він побачив, що робить Самсон. Самсон же схопив щит за способом дискобола і крутнувся, як дискобол. Щит вистрелив з його руки, мов, із балісти, ледь не зачепивши Вайраха, зі свистом перелетів через весь двір і гримнувся об кронштейн муру, розбивши його надрузки. Вайрах ковтнув слину. Самсон же зняв зі стояка другого щита. «Господи!» – видихнув Буко, бачачи, що велет знову починає розвертатися і крутитися. «Ховайтеся!» Клянуся цицьками святої агати, рятуйся, хто може!» – вигукнув кунові трам. Реубрітери кинулися навтюки. Усі в різні боки, бо не можна було передбачити, у кого ж бурне Самсон. Римбаба втік у стайню. Вейрах нирнув за купу дров куну вітрям знову заповз під візок. Та сіло, де Тресков, який тільки-тільки прийшов до тями, знову розполстався по землі. Букофон Кросіх на бігу зірвав з навчального манекена довгастий старомодний щит і утікаючи прикрив ним спину. Самсон закінчив обертання на одній нозі у класичній позі, достойній стоїні різця Мірона або Фідія. Кинутий щит зі свистом помчав до цілі і з голосним гучанням Врізався у щит на спині кросіга. Сила інерції відкинула Раубритера не менше ніж на п'ять сажнів. Відкинула б і далі, якби не Немур. Якийсь час здавалося, що буко розмазало по стіні. Але ні, через кілька секунд він сповз з на землю. Самсон медоко зирнувся метати вже не було в кого. До мене. крикнув від брами шарлей, який уже сидів у сідлі. До мене, Самсоне, на коня. Кінь, хоч і великий, злегка присів під тягрем. Самсон Медок заспокоїв його. Вони погнали у чвалу.